Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmiké hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, Jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí, ženo, proč pláčeš? Odpověděla jim, vzali mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stál Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš řekl, ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? Ona myslela, že je to zahradník a proto mu řekla, pane, jestliže ty jsi ho odnesl, pověz mi, kam si ho položil a já ho přenesu. Ježíš jí řekl, Marie. Ona se k němu ubrátila a zvolala hebrejský rabuny, to znamená mistře. Ježíš jí řekl, nezadržuj mě, nebo ještě jsem nevystoupil k otci ale dík mým bratřím a oznamím vystupuji k svému otci a vašemu otci, k svému bohu a k vašemu bohu. Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům, viděla jsem pána a toto, že jí řekl. Slyšeli jsme slovo Boží. My víme, že Pán Ježíš se zabýval především lidmi, kteří byli chudí, lidmi dokonce, kteří byli hříšní, že nedělal rozdíl mezi lidmi, komu hlásat evangelium. Hlásal evangelium bohatým farizeům, hlásal evangelium chudému lidu, a farizové, kteří se nazývali oddělení, zůstávali oddělení od běžného lidu a nakonec se vymezili proti Ježíšovi. A tak pán Ježíši zůstala z pohledu těch farizeů jako by jenom ta lůza, ti hříšníci. A i v dnešní době bychom možná někdy pokroutili hlavou Komu všemu by se Pán Ježíš věnoval? Kolem Pána Ježíše byli různí hříšníci. Pán Ježíš oslovoval dokonce veřejné hříšníky. Zachelus, který byl vrchním celníkem věrychu. to byl tehdejší boháč, ale lidé se na něj koukali přes prsty, protože on jako celník Zároveň byl chápán jako kolaborant s Římem, s nepřátelskou říší. Víceméně všichni celníci byli takhle onálepkováni. Potom dokonce Matouš celník byl jedním z apoštou Ježíše Krista. A kolem Ježíše také byly různé ženy, ženy různého typu. Dokonce i ženy veřejné nebo neboli bývalé říšnice, které se obrátily, které začaly Ježíše následovat, které se obrátily, vstoupily do svého srdce a začaly toužit po jiné lásce, než jakou hledali. No a Marie Magdalena, ona v Ježíši Kristu nalezla tu lásku, kterou hledala celý život. Nemohla ji najít v náručí mužů, těch egoistů, kteří využívali její tělo. Ale právě ona uviděla, že Ježíš ji nepohrdá, že Ježíš se na ní dívá jinak. Ježíš se na ní dívá láskou čistou, láskou obětavou. A ten pohled Ježíše Krista, já věřím, že. Každý z nás bychom byli fascinováni tím pohledem Ježíše. Že bychom se možná mnohem rychleji odvrátili do svých hříchu, kdyby se na nás Ježíš podíval. A tak Marie Magdalská následovala Ježíše, jenomže se právě stalo to, že Ježíš byl ukřižován, zemřel a byl pochován. A ona Ježíše ztratila, ale sponěn si to tak myslela. Protože smrt, to máme takovou tu, ten pocit, že to je poslední tečka tady na tom světě. Ale z toho dnešního evangelia to vyplývá trošku jinak. Není to poslední tečka. Protože Marie Magdalena, jak byla v tom zárodku a povídala si dokonce s Ježíšem už po jeho zmrtvých stání, tak si nevšimla, že to je Ježíš. Pořád měla zafixováno, že mrtvé tělo Ježíšovo bylo v hrobě, teď tam není, proto asi někdo odnesl jinam. A tak se ptá Ježíše, myslící, že to je zahradník pane, kam si odnesl to tělo? A potom přichází to další obrácení Maríno. Když Ježíš říká Marie, a ona tak, jak ji zvykl říkat, a tím tónem hlasu, jak jí zvykl říkat, Marie, a najednou ona poznává, že to je ten můj pán. A on je živý, on není mrtvý. On je vzkříšený, tak, jak říkal. Tehdy se možná rozpomenula na všechna ta slova, která Ježíš říkal o své smrti a mrtvých stání. No a potom si dokážeme představit, tu ženu, která milovala Ježíše, jak ho nechtěla pustit. Žena, když začne objímat s velkou láskou, ona nepouští. A pána Ježíše nechtěla pustit, protože už ho chtěla mít navždycky pro sebe. A pán Ježíš ji učí novému povolání, když ji říká nezadržujme, Neboť jsem ještě nevystoupil k Otci, ale i dík bratřím a oznamím vystupují k svému Otci a vašemu Otci. K svému Bohu a vašemu Bohu. Tady učí Maří Magdalén lásce k celé církvi, která je tajemným mystickým tělem samotného Ježíše. My, když jsme tady společně, já když se dívám na vás, já ve vás mám vidět pána Ježíše. Vy, když se díváte na kněze, příši svaté kněz, tajemným způsobem představuje živého Ježíše Krista, který slouží Eucharistii. Když jsou svatosti, to Ježíš slouží svatosti církve. On se zcela propojil s každým z nás. A tak Marí Magdaléna dostává nové poslání, aby se naučila vidět Ježíše, živého a zmrtvých vstalého v Apoštolech, v těch lidech, kteří v něj uvěřili. Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učeníkům, viděla jsem Pán. A toto, že jí řekl. No a teď každý z nás, Pane Ježíš, není takový jako komunisti, víte, kdysi, jak to říkali, jenom masy, dělnická třída, tam individuální člověk neznamenal vůbec nic. Pane Ježíš, když se dívá na církev, on se zároveň osobně dívá na každého z nás. Také Maří Magdalénu, on osobně oslovuje Marie. A dnes oslovuje každého z nás osobně, zvláště ve svatém přijímání. Každý, jak se jmenujeme, uslyšíme své jméno Zvláště při svatém přijímání. A když o nás osloví třeba Marie nebo Josefe, tak my ho můžeme oslovit Ježíši. Jak se máš? Co tě trápí? Co tě, tě těší? A můžeme vytvářet osobní dialog s Ježíšem, tak jak to činila Marie Magdalena. Tak tě, Pane Ježiši, prosíme, na napří, napří, přímluvu Tvé drahé, Maří Magdalény, daruj nám milost osobního setkání s Tebou a abychom také učinili to, co dělala maří Magdalena, abychom Tě hlásali jako živého a zmrtvých vstalého celým svým životem, slovem i dobrým příkladem. Amen.